بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الله جل وعلا falendrojm votim pritendim dhe falëkojm laudatat bekimit a Allah qofrim i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam i familjes i shokut dhe të gjithat ata që ndjekin rrugën e tij në fund të kësaj bote Tanrrolësin nga haditha që i ka përmbledhimu Buhariu rahimullahu anli me ti kitab edhe bëllëmufrat edhe hadite që flasim për përfundimin e mirë të atyre të selet i respektojmë përndet tyre dhe i kryndet tyre të si duhet madje konzërohet një huqje e madhe nëse njëri këtë begati i kaqtë madhe që Allah e ka mundës unë nuk e shrytëzan në shërbim të këti qëdhimit madhor Rade Bukhariu Rahimullah e ka përme në kapitull në vjës duke thënë kush arrinë domon kush i arrin prend gjall e nuk hyn per mesuren xhenet ka pron hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se do të më të buhorira radiallahu taala anhu cili ka thon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thon tri here raghim anfuhu raghim anfuhu raghim anfuhu raghim anfuhu junarabibia dhe më thonë një, një shpreje për një dështit madhë, kur njeri dështon dinat masë, sa so që dhe më thonë edhe, edhe ftyra i përdosit për toke. Do në hune ati përdosit, në nëqmohet, përbuzet. Njeri që le, dhe më thonë nuk është në gjendje vetet i drejt me e majtë, për nga dështimi madhë. Që kjo është në rabisht reglë më ënfu eko kur e kura, kura ka kur e ka përmend pejgamberi sa me këtë shprehje, domethën kur e ka përshkruar këtë gjendin e dikujt për njerëzve, janë qurit sahabët e kanë thonë kush o ky i, i, dë i, i, i dërguar Allahut, kush o ky që den në këtë shkallë ka arrit më koni dështum, në një dështim më të vërtetë i papërshkruar, i madh. Janë qurit sahabët e pejgamberit sa me i dërguari alaihi salatu selam 3 herë, rali po e përshkruan dështimin e dikujt, një dështak gati pa shembullt. Kurçihen ka ky dështak i pashëmull, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam men adraka walideihi indil kiber au ahada huma fedhal an nar. I dështuar dështim plot, dështak me plot kuptim i fjalës është ai i cili arrin do të them me pleqënin e dy prindve të tij ose njëri prej tyre e prap shkon në xhehenam. Don't nuk arrin me fitosh sapo me ftushum, do ka kujdes po prindëti që më shkon në xhenet. Kjo e tregon vlerën e madhe të respektimit të prindërve, se është portë për xhenet, është mundësi e madhe. Dhe njeriu që ka këtë mundësi e përmbush këtë mundësi, e ndajmën këtë mundësi, neglizhon këtë mundësi. Prandaj patmë hadithet e kaluara ku pejgamberi sasum ka thonë fe fihi ma fe jahid. Don në raport me këta prind të bën xhihat e di se xhihat është nga punë më e migra. Prandaj një lloj xhihati, një lloj një lloj betejë e rëndësishme që çon në xhenet është, domethënë njeriu të e lufton me veten e tij, të lufton me dembelin e tij, të lufton me me me me ë rahatinë e tij ti, që ti ke në kontroll e mos ta pengojnë në shërbim të pretendve të tij. Pasoj, Bukhariu Raimulla kalën në një tem tjetër e diskutu e që tash më fletë për një dimenzion tjetër. Diri tash kemi fol për respekt në e prindve, për kuides në e prindve, në më thonë, mbranda kufive dë njësë. Mbranda kufive dë njësë. Në Bukhariu tha, hadithin që e ka përmanë këtë iber, se peygamberi, sasëm ka thonë, i deshtuar është ai cili, a i cili, arrinë arrinë që t'i ketë përnd gjallë, e prët pleçin e përndve ti, edhe nuk arrimë hingënët. Mirë, kurvdesim përnd, këto në obligime nda i përndve, dhe dhe dhe sa e në gjallë. E kurvdesim përnd, që ka ndot? Pastaj, vazhënër respekti, por tashme forma tjera. Dhe tashme për me të regu për format e respektit pas dhekës, Bukhariu, Rahimullah, fillemesh, fillemesh, fillemme nga të regu për prindrit që nuk janë muslimanë. Ndodh këtë. Për shembull me që janë në një fe tjetër. Ndodh që të jenë në idujtari, ndodh që të jenë në fe që s'ë muslimanë. Edhe vdesin. Çfarë duhet në këtë gjendje? Andaj ka e madhu kapitën duke thonë bab la yastaghfiru li abeehi al mushrik ka pëtina që fletë për atë se nuk kërkon falje për babën që ka vdekë në idhujtari. Shukani këtilo mund tjetë pak shumë i vrashtë, tjetë pak provokativë, që ishë, mos me kërku falje për babën e vetë, po për cilin babë. Për një babë, për një prendë i cili, dhe me thonë, nuk ka vdekë si musliman. Nuk ka vdekë si musliman. Kjo tem ka në gjallë polemiket shumëta, shpeshhere, Vdes një njëri, për shembol, jo musliman, në fitë tjetër, nështë të atestës, hezë të asë nëzës besën iqë, hezë të skazët, ne, ne, rasë si shtin e këtona, hezë besën në kurqën. Vdes, në tash në gjallët debati, njëri mirë, ka zbulu këtë, ka bu këtë, e kështë më ratë. A për me thonë, Allahun gjenet e qoftë, a për me thonë, për shembol, Allahu e falët, Allahu e më shëruftë. Të nërruz kto çështje nuk kanë dorë të njërës. Kto çësht më kinë mësuar që feja nuk ka ardhmë apo çifin kërkujt. Feja nuk ka ardhmë që të interesojë interesave të njerëzve. Dhe voznë nga rrethonat e nga kohrat në e jo, sush kështut, sush të radhut me për shtatfin ton. Feja s'është gjë të thjeshtë tani hygana këpun. Feja kor me vendos rregulla caktuara, disiplinë. Prandaj kimicike edhe në fillim. Rregullat që vlenin për asminin e prindve realisht jenë në kodrë të disciplinis që duhet besimtari me e përvecu njët në ti të përdeshme. E edhe kur kërë disciplinë dhe përvecimin saj nuk është favor në ti, nuk është në të interes në ti jemëtë. Dhe për këtë Bukhariu Rahimullah sërë qërë të ndishme, para se mesin hadithë, ka sidhë ajete. Ka thonë Allahu gjëllevala. Epse edhe hadithët nuk duhet këndesuar fara, se ato i ka thonë Allahu, e ka mësu pej po Kurani është drejtim më i lartë, normal. Edhe argumentimi me Kur'an është më i fuqishëm. Është kuptim të pronëshmërisë, është kuptim të autoritetit të Xhameraldha. Andaj e ka thënë Ibn Abbas, radhiyallahu ta'ala anhu, se Allahu xhellahu wala wa te ka jete që ka thonë im ma yeblu ganna indaka al-kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lehuma uff. Nëse ndodhë që, Allah o thëtë, njëri nga prendrit, apo dyt, me e arrit pleqërin të ti, në në kaluin kohët të ti, felat të te kull lehu ma uffin. Nëzban më një thonë asë uff, në kërkes të prendve. Pse ka përën këtu pleqërin? Nga se një një sa ma shumë plakët, ma shumë ka kërkesa. Përshka këse vetë, shumë kërësë punë një kryu. Po pasë të edhe, të fillohen me kryu një farë vërësien edhe atëherë kërën pleçni, kërën doëdhë mi pasë e kërkesë të pa kuptim të, s'ko kërë fa kuptimi që hapa kërkan, asë atëherë mështu i ufë më kellovë Allah pëtën, por t'i e shë i edukuar, i disiplinuar në kujdesin e t'ju në pëtën. Përse ka thonë, vë kur Rabbir ham huma, kema rabbe janë i sëgjira. Allah përë thotë, mështu i ufë, vë la tenher huma, mos i qërta, as mos i o këthe fjall, as mos i o preshqefin, edhe thuj, o zët, këthuj të kur, kur ta desin, ti thuj, rabbir hamhuma, kema rabbajani sa ghirë. O Allah, më shiraj, e kujdesu për ta, si u kujdesu në ta për mua. Kjo është ajeti për gjithë shumë, fletë për gjithë për indretë. Pas taj, kjo është ajet sur e lisrafë. قال رضي الله عنه قد اروغ قد بالنسبه ابن عباس رضي الله عنه ده قد transmis ابن عباس ده امام البخاري رحمه الله قد اروغ ايته من سوره توبه و الله جل جلاله كان ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشتكين ولو كانوا اولى قرب من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم توبه نشنت الله وثبت nuk i takon të dërguarit, e asë besimtarëve, me thonë, që të kërkujnë falje, qartës, nuk i takon, me kërku falje për idhujtarët, që kanë vdek në idhujtari, në mos besim, edhe në qufës i kanë të afer të tyne, pas që është bëj qartë për ta se, do me thonë, kush vdes në mos besim, përfundimi ti është dënimi. Këtë kemi dy ajeti që Bukhariu Rahimullaj ka përmanë, Njerëi ajet thot kërko falje për ta, tjetri thot mos kërko falje. A kanë kundërshtim? Jo, thonë. Njëna ajet flet në mënyrë të përgjithshme, pastaj ajetit ka edhe kë për kufizuar. Për cilën kategori të prindve bën me kërkufale? Për çdot nuk bën me kërkufale, pas çka kanë kanë dëkur, thonë. Tandë në Lazar, fashë që kjo çështë është ndihmë një gjallë debat e kësembardh, por qetçit nuk duhet shikuar, domethënë me emocione mirë po regullat e këtila vlenë gjithë kuna për tërën për njerëzit nuk, nuk i bëjnë lidet e duhora edhe bjnë e kontradikta për staj bjnë e kontradikta fillem e shtë të nërlëzën nësë ty të tënë të me marë në nështetëci në një venit më pëjstë me pasaport në nështetëci me talo në një venit a ka kushte për këtë nështetëci? për shambull Ajt mer komisioneçe e vlerëson AMTP në shtesinë e jugut. Thot çka thua për, për kushtetut të kushtetut në këtë anë pa lidhje, sen zvin apo. Po, e çka thua sht i përvanin ton, boll e kjaq është. E më bë dikur me surmu vjen çapo unë buna më ta tërë ju e më vrapta. Ç'dojë përgjigje apo? Çka thua për ta, çka thua? Çka thua për herajtan? Ata kanë herajt e vet, që, që populli ka herajt e vet. Ku dëshmorte vet, çka ull parajtën? Heroi i ty, mat ligë, mat këshis ka pavë fytyr tokën. Ç'i thotë? A japin në, A në, në uten, shtetin? Ma dimë në ç'shndot. Nëse parlano kushtutën, se për an shtetin, heroit ton për ty janë të ligë kusmërop. Ç'ka jorton? Shikon ndunjon i pasaportë nuk të japin, pse e shpreh mendimin tën tek të e funit, çka më në për këtë vend. Ç'ste juet apo? Ti dom se si pun po kërkujt që shqy është kërkën me vrasë, me rejë, lërgasoj. Po mendimit, apo veti që mënejnë, qështë të më mënejnë? Po thamë qështë të të dikush për shamullu? Ane, qështë të për mënejnë? Qështë të mënejnë, qështë i venë këtu, normalisht? Apo të gjojmë që për shamullu tash, po i kontestuat në shumë vende muslimanëve në nështetësia e drejta për më marë në nështetësia Në qovë se përshambu nuk, nuk po për izbatuj në njësa regulat saktuara që s'kan bëj me kështu me kështu me kështu, kan bëj realisht me qështu private fetare ty unë. Përshambu. Mështu e se për punë ma të i pra. Në në të njërë qështu, pra. mështu e përshambu i tjera. Pra. Kjo është e pare, e dyta. Ne i kur kërë kërkuin falje, përdi kërën, o, Zotë, falja, qëka nëmë kuptan kjo? Kurë themi ozot falja filoni, qëka nënë këptan? Do më thonë që e në gjenet. A që shëtut? A që shëtut? Që e në gjenet. E mëse që? Në gjenet. Kurë themi për shambull, kush e mahan Allahun, kush se besan Muhamedin a.s. Shka në gjenet, kurë që, gjenem, kur që të themi? Për cilin gjenet për flasëm, edhe për cilin gjenet për flasëm, për cilin gjenet për flasëm, për cilin gjenet për fl ku' Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Për çajin e provluesma. Për Pandaje është shumë logjikshme që na po vlerëndojnë për ne jennat që na ka mësuar Muhammedi sallam, në të cilin jennati nuk mund të shme shku pa besuar Muhammedin sallam. Ti se beson Muhammedin sallam, ti normalisht rindh me spejtoi edhe dosh mos me besuas fjalë që ka thonë ja, po. E as premti me çaj i ka thonë. E pse s'pe beson se është pejgamber, ju s'është pejgamber. E po besën përëmtime ti që ka më përgjenet e ki që më shkuatje, pëse? Përshambull në vëzën. Ti a ja besën? A besën përshambull se Buda është zëtë? A i idhënë me. A besën? Ju, jo, ju jo e zë besënë me është, kurës është? Në idhënë dhe një përshambull, njështë e adhërojmë, posë Allah e gjëllë e valakë, dhe bëjëma me. Ok. Me të thonë dikur përshambull, Buda kalonë fjallë, një Pa e morën shambull në budën që a të kofta të të I ka në ato që kush adhuran i ka këto premtime Edhe të të dikush qëre, të i spe adhuran budën Me që harëje Për shambull në i parajs që ka mërtën buda, a mërzit është? A mërzit është? Jo, oloj pune madhe Qa është a shkoj në gjenit që ka përndu Muhammedet, që ka thonë filonit, i besëse kom goni A pëllonë, pëse zë mërzit është? Pëse ti zbesënën fill Ta nirrëmë zbeson asha dël pitinë, është logjikshmë kë pun. Njerëzit këna zbeson Allahun, zbeson pejgamberin, zbeson hijën e gratë, letjë kurjo. Thot pse po thosh filon në xhenem? Amë ty çka ti dërzon kur ti zbeson hiç këta pun apo? Apo kuptoni dallimin, logjikën. Është kon logjikomë. Është kon logjik. Për, për? për shkakun, na na besojmë xhenetën e xhenem. Am anë turin. Në jannet i kush Muhamedi sa selam. Am në jannet. Dikush që ka dashur pejgamberin sa selam. S'dan më kon me ta. Ti do më qumë zorr atje. S'dan Allah, ai s'ka dashur të shkoj ku ngjos s'ka dashur më shkuat atje. Si ka bësua Allah te pejgamberi te. Daj këtu që ndiqsh më atë. Nuk ka që çështë më që emocionale po filon. Dhe njerëzit kapon për çështje emocionale edhe për individa. Ka dhan më spare. Me mbohë që atiri me një gjallë dhe njëre. Me i thonë, a dhe me bu nga lutje këtë bashkejmë ti me shku në gjenet ku janë shokë të pejgamberësme. A, a pa të të zbesaj. E qurë dhe me qurë me një gjendë kuaj zbesani që e kësën e gjenet apë. Da i të nërëzët, këto e njëra që njërëzit nuk duhet mi keqë për dorë. Gjdo fej i ka regullët e veta. Dhe ke mundit nuk, nuk është tolerancë me sfejve Më detyruani fë, më i thyr rregullt e veta për u bësin fë të tjerë, kjo, kjo është intolerancë. Kjo është imponim, kjo dhunë. Ti dëshmen për në mund, ma çu jësh besojën. Dialogojm, diskutojm argumente, rregulla fam. Un nuk të shoj, nuk të fy, nuk të bëj padrejtësi, çu do të vië kapitull fam. Ama s'uajmë për në mund. Apo ti më i thyr rregullat e fes t'am për me egzodikon. Çu spolypi asun, më thyr rregullat tua për me Në boqifin mua, po. Ata që zbesojnë Muhammed Nelsam, zbesojnë që pejgamberës, zbesojnë. Që ka thujnë për të ku ka venin, atëm? Që ka thujnë për të ku? Ku e ka venin? Në gjehnem. Në gjehnem, që të thujnë? Në therre ka. ka, me emle të në therre, pëtëm. Regullash, bendimi të june. Në gjehnem të june është që imaqinarë mund me konë, që atë njën që akati, pëtëm. Ndaj, asë të kemi të njëtë zotin Asë të kemi të njëtë pejgamberin Asë të kemi të njëtë ahiretin aton Allahu tha La kum dinu, kum Ju besërin gjenet juvë Edhe punën i për gjenet ne juvë Ju besërin për t'juvën Tani Allahu gjallera gjukan me stonë Qikash, o është e qartë Pëse duhet me thuj këtë regullat dhe E më pëllu edhe veçt me kërku veçt për musliman dhe Me endru gjenet dhe për gjenet Se për kuj Për ndaj pëtham që kjo që nuk është punë emosionësh, kjo përshpunë regullash, këpunë disipline. Edhe Allah Gjelle Huala ka ndalu, aj njëri, dhe pëtham që vdes, duke më hu Zotën Gjelle Huala, duke më hu Përgëmberin, s.a.s. Nuk lejohet me ulujt për te, o Zotë fale, o Zotë që në gjenet. Kjo është është mendim i një djetari. Kjo është unanimisht e pranuan nga gjithu le matë, të ket po shkak se ti çfarë thon Zoti pejgamberi sa e sërvej fëntum që o ke të fëti këan këtu rregullat ç'shto gjithku në formën vetë zbatohen edhe edhe edhe e e për flamolar mir po do nuk do lo Buhariu shiko se kujdesë mort rahmatullah ali ma sikakuj për këtë çështje a pse ti ç'i thua ka shumë tretime ka shumë argumente po të tash me kthy këtë temën temë të tash tema të akidës së besimit se Kjo, të të të të të tim, po e të sa për me trejtu si, shambull, qysh du të me kuptu dhe ka du të mjëllon, ka jen diskutim për të timan. Pase Bukhari ure i mëllatë thot, ka pëtina që fletë për, respektin dhe i prindit i dujtar. Po, në nëheret, nuk është ndurën tonë, është, Allah ota së gjënë, a i ka thonë, qyshë thotë, na du të me zbatu. Ndu njo, a nëm kupten të ashtë fokë e sa është, jo, musliman, idhujtar, po mënë i krishter, që do fe e ko, ndu njo, me thonë që, së për aspektoja, së për osë përgjolli, ja, së bënë, nuk bënë, nuk bënë, nuk shrikojnë që ka thot, të asmetimi vijusë, sa të ibn e bëvjetkasi, radiallatare, anu thot, kanë zbrit për shkakt meje, Katër ajete. Katër ajete Kur'an thonë kaq shumë për shkak të meje. Ajeti i parë thotë nona jam është betu. A ti më tsej kënd fillim atje. Thot nona jam është betu se as komë honger, as komë pi derisa të braktisë fenë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe lidhem me këtë çështje Allahu ka zbritur ajetin në surën Luqman ajeti 15, ku Allah xhelora thot: "Wa injahidake ala an tushrika bi ma laysa laka bi ilm." Falatu thih huma O sahib huma Fidunja marufa Ajeti parë që ka zbit për mu ka qen Ajeti ku Allah u ka thon Nësa ata përpjeken Japin mund Që Me detiru ty Me i bu Allah u të shak në adhurim Për diqka që ka të skidije Në të kurme në skargument për këtë qështje Ragimi qërë në kon Falatu thih huma Masi nga Masi nga prindi, respektohet, dëgjohet, ama thot, o miriam, ne kit vese ti bën kur haras e ka po. për shambl, le, pa. Far, për shembull, thot Lena Moze, po çfarë na Moze? Për shembull. O dhe më vonë atoş baba më ka thon, ja, në aspekt, bab, sa dush, mbaj çai ku po kiçet me çu mbaj. Apo të më dinë sana, çai po kiçet thrat, ama kto s'moj me dëgjukta. S'mo në mall. Thotë çite për te jashtë i për dnor. Apo Për te aspektit përinurë, diqka për te i këti dimenzioni. Fërna të t'i alma. Pra pa lopat, o sahib, u ma fi t'dunja ma rufa, mirë po, m'dunja s'llumir me ta. Pra. Edhe, edhe atër kur, përëmëra, jo veq nuk jenë fjesit ti, po adhe atër kur t'luftojnë, këtë që ka një apin me ta në rufin, e të bëjnë problem, e të bëjnë presjan, ragimi, masin nga, kaqë. Mirë, po kjo mësi nga nuk në nënkuptan, mësë i respekta. Absolutisht. A shikohë së so a e drejtë të kjo fja jonë. A hirejtë u diqka të të tërë? Gjenetë u diqka të, të tërë? Oshë dimenjë të të të tërë? A më ndunë jo? E kena obligim. është obligim më kujtisë për ta. Edhe në kuptimin financiar, material, edhe në kuptimin emocional, edhe në kuptimin të përkrosë, ke që kanë në nënkuptan, pamarë ai janë musliman apo nuk janë muslimanë. Jo rregull. Edhe pse nëna e sadim kaset, në ocasat shikojnë domthon këtë logjikën që se kuptonin era. I ka von sadim me ocasat nëna aty nafton. Nuk e vet. I ka von. Ti apo thuhesh që Allahu ka të ka mësuar me nguprindat, ka thonë, apo thuhesh? Po. E pa çonë po thonë Më së nga Muhamedin, që së për më gëmë ti mua pëthën? Po, e përshë e legikin, oj non, aj që i më kam su me dojështë ty, oj që i që i për më thushtë i më seduji, a, për mërër, nësë ato se du, të një astys du, se për me dojështë ty, këm kam su, oj non, kështë qështë shkën kë, këj për më thushtë duje në onën, se dhe në së asë më kalon, Çu ska qen respekti, e çu ka qen lidhja mes njerëzve para se mor Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem. Çik në ka barros. A dritërmos grot e kontrsheguat. Në xajilet në dinoz. Kjo për arab çka diete, për të tjerë ata kushë çka ka bota të tjerë. Mos vet apo. Boboj ka poshtë, pa zhgrot, kur u dek, krejt lopt, delët, devët, pasurinë kputuçat grot, këta zgjimin me bashkë. I ka tshëgu diolli bashkë. Më në qëfar të farë që far, që far injëranës, aftën Karë kar, fe e ka në balë Zbankë kjo kështë, aftën Nuk të rëshëgohet insoni E që, që kjo fe që pëmësan me të respektua Me të në ruë, me të bajt mi kry Ti pëmështë lekit fe Unë e lokit fe Po të e në ty të bëjnë bazi Se kjo fe pëmësan me të respektua aftën. A përkëmtojnë logikën e njerës vë në qështë E kjo ka ndodhë Njerë me këmë i rastëve, i përrujeve, pas një rastë, do mon, një prind, një prind, i bëjt këtë preset në madhe qikezve të vete, për një qërësak të u madhe. Madhe t'i ka që në pare të soviete, edhe tentuam i pëjtu me zbuci të atën, edhe dole me babën asë e qikez, së përten, dhe bisse do. I thashe, se për i bën preset, që për të bënë kjo? po t'ngon po retrospekton akivritën jo skomkurjo skomkurjo sa sekini çik tjetër e din çka do bëna ja keni çik tjetër më të madh hecëvatkë hecëvatkë aşkaj kia vika aziqë ku e ka ka dy ovde tavon hecë dikë ku ka kur do të kesh kur do të thash pse asoj spianon era von veç nuk e ju qofson apo e tha kë e ka bosh me ngu apo e ke çpordur fin për me aprish fin po thash kë e ka bosh me ngu me fe Ti chatfëçi ka borxhi mendu go prçat fletë po do më hi e ka thon. Një eg shpinë e butën me kës se porta e kës vet hi e tani apo. Te mos e kesh përdor. Në kornë të kesh përdorim bëjmë për zë dikut. Mos e kesh përdor ti. Sa ai për shkak të fiz botë respekton. E po të ngane po të vet. Se për me lijë se ti bën të tonë jetë, apo marrash. Veç e vet ka po shkan të lidhin. A apë, po kupton? Që usht i ke bu dhum psikike. Që zhvetet ka përshkon, e va ka përshkon, ta shumë mërzit kjo. E si të mërzit kjo, ta një ka dhejt në kry gjithë natërn e i bjanë që ke buve për penale. Që që me feje ko arrinë, me mire ki, me mire ki me feje. Ata i më dhëmë që njerëzit e din që feje, apo e tani i jypin me kry. E bësabër të isë, të ty feja ta të më bësabër. Më pëtëim ke i me dykom qafë allo, a po të në e më të fesë. Gjithë ka ka fatë, ka një farkufini, mëse ke qëpërda rapëta. Njën e Sadi ka honë, e këtja, a të ka thonë Allah me ngu, po? Ani nga pra. më pra, që a me ngu, muheja Allahun. Legjike interesantë kjo, e ka honë, e Sadi, që kajtë ka zbitë për mua, e Allahun ka thonë, nëse dhe tyrojnë me nru fenë, dhe dyrojnë me prish fenë, me muhu Allahun, me shajtë pejgamberin, a li zonë, ja, fena, të të të i huma, këtë s'ka në shrim, këtë s'ka dhe gj S'ka dhe gjushë mëri këtë, dhe, asë qërështë ashtë bindjes, qërështë e fezëm, a më më punë të dunjostë prapë ma sepëm, për shambë, dhëmë, qatë të menjë nejë, sëtë kjo fejëjë të sen zvyn, a i pejgamberit veç ka full gjërat pavartita, qërështë dhe, qërështë dhe, qërështë dhe, qërështë dhe, ti qëtash që, e lenë kitë vej, ja, sëmuna me të të në, të unë, e krymë këtë punë. A ma një bardak ujë, që me herë. A më dhe, në dhënjë, me herë. Ska mujtë nuk, ska kurë. Po, ujë sa të dujsh, vëllatë. Nda që përzi me diqka, nda që pak përzi, qështë të kimarak? Ujën, po, bukën, sa dujsh, teshat, me qune i kunë. Qaqë? Përshër fejë që rridonë kufitë, te që të, po, të u tje. Sa është kompetensë, së mullënësh. Allahu Gjellewala kërkut si ka jep, kërkut dë njo Allah si ka jep, kompetenze të pak u fishëm i dikën, s'ka. Vecë Allahu Gjellewala ka drejt me rap të ti, që ka dënë? Aja është thealu li majurit, veç aji përnë që e dënë? Ama njerëzë, së mbën që ka dojnë? Së mbën që e dojnëm? A shyri, për më gëni mungë këtu si huqë, për spi gëj, për kallë të zevëtën. Me juve, për më ju thonë t Së të dhe vëqe 100, një, një direkta. A vinë ndërën të tajtin, apëna. Njësë vinë i më dhejnë që kjojë pas luk, kjo ka lukë që kjojë. Qjojë më sëpadit, apë, pëse? Se kur kërështë ka kompetenësat të pak ufishme që në gëmë një mumë, ja, ja. I ka cektua loë këtë regullë. Anaj, kur kërështë s'ka as prindja, as hoxja, as dietarja, kur kërështë s'ka kompetenësat të pak ufishme mi dikonë. Kompetenë bastë është regullave, shpallën që si Allah gjellu e ka shpallat. E që ka është në mire këse feja. Për. Ja, dhe pas taj, dumon, ka thonë pej, dumon, ajeti i dytë ka qenë, thëtë se me një betej më ka pëllëquj fart një shpat, i thështë një ja, Rasul Amjabë, që i të shpat mu. A në, kërë për tëmë beteja, dumonë në zinët plaqë e luftës, në meshtë armatimi, armikut, e i ka pëllëquj sat një shpat fart ti bëu se dupe plaçin e luftës thoi ju ç'sot do un kompyti i parë për plaç luftës dhe për shkak këtëstam kam filluar me zmitat se ç'sot do plaç ka e luftës. Ai et i drejt thotim <coughs> smu kaqt me ke gati me dek. Edhe komtir pejgamberin sallallahu aleyhi ve sellem e kombonia rasulullah. Krejt pasuni i jam ç'kam krejt ç'kam tipot alo. Te shpondoj fis se billah ah inim fu karaba bont te ju ç'dush bon me to. I ka thon pejgamberin zban me loj kretam. Zban se kanë hakë në pasurit të të tërshkimtarës dhe tu. Edhe lau ka zvitë pas taj regula për testamentin e për tërshkimijin e shmëllonë. Edhe ka dhonë e thullu, e thullu e thullu e thullu e këthirë. Maksimumi që ka mund shmeren, të shmëllonë, jaqëta tërshkimtarës njëtë rejta. Edhe pëse kjo është shumë, ama që kjo është maksimumi. Edhe e 4 dhe thëtë, <coughs> <thot, coughs> në me e kërë në në konë, thëtë në në në konë të pi bash Në Medinë, hala pas bitë, a jetë e të ndalesët, nga konë të pië me shukë. Së së konë haram, dhe i se u bua haram, kër u bua haram e kanalë, të e nga pië, u që njone, me dëmesh dheves, ma ka pepë këtyrës, njën, njën konë të kaca vitë më rrëjapë. Edhe u shku të për zonë, ka pa po që kje punë dhe mu, ta pas e Allah Gjellove, ka zbitë definitivesht ndalesën. Ajo që më së mu pa ka, për ta si shbo haram po këtë e në shka qëtë e zbitës, që Allah Gjellohë bënë shka këtë qëtë e zbitës, me, me kuptu malet, e jetë në kësë më rrathën. Më ndaj, pëtë i ka përmendë më onë uh, Sadi ibn Kasi, radiallahu ta'ala anhu, që me të regu se këtë e të kanë zbitë për te. Gjithashtu të uh, esmaja bia e Bubekrit, radiallahu ta'ala anha, uh, ka qenë gruja e, kujna ka qenë esmaja? Zuber ibn Javamit, ka qenë në Allahu ibn Zubair ta, radiu Allahu ta'ala anhu. Kaqjeni gjithërmish gjua. O t'nona am thot, nuna e çka posht Meke, po nuna am ka qeni dëgjtare. Niku. Ata do më vizitu mua po. Do më vizitu mua. Vizitë do më buja, Allah, thon, vizitu Fenes ma do ana ma do më vizitu. Çka më boija Resulullah, ka qon pejgamberi sallallahu alajhi le më vizitu. Do më vizitu dhe vizitor vizitor teatror por pse feja s'është njëjtë zë më vonëçi mshile dera pse të respektojo vizitohu prit të nën respektoje ama feja është pun pun teatror edhe allah xhallahu na kasbit la enhakum allah an allzine lam yuqatilukum fi dinin allah nuk ju ndalon që ju të keni marrëdhënie të mira respekt me ata tas të nuk ju luftojnë ju afën fe ata ju luftojnë ata që marmikun, ajit ljufton, ajit gjund, të armikun ai të luftonë gjunjt thua kur du yes, është na rrinë e pinaqëja, jesë mund është? është armikë, me të dëmrujtë. Ama nuk luftan, nuk, nuk të armitsan, ka respekt, aj fin e vetë, aj mendimin e vetë, të fin toni, ton, toni, shendir, të tëne, mendimin tënë, diskuton i bisit tëne, më se më shendirë. Edhe më smekun i afert. Edhe më nështë është, nëmin i afert nga, nga të afermit, si kurse është, është familja. Këtu e në disa prej hadithëve, Edhe të fundi veç për lezoj, sa më smelon për kamilashm, është se pejga mërë i sasalën në ditë ka dalë në trengë, më omerën rrëdiallahu ta'ala nëhu, edhe e ka pa mërë një këmish të mirë. Këmish të izarë që ka mërë për para ma të gjatë, së konë si këtu këmish atona, edhe ka njërë Rasulë Allah, ko ka farë të mirë. Të kishe me marë, ditë në gjëmoj e vesh, edhe kër vinë delegacionit, dhe duk Kur vjen në gjami, mu vesh mirë, mu vesh si në së kakë, si ku shumë e ponu, si ku shumë në... E... Gjamija është të të të shkatë, me pas të të pasashtë për gjamija. E i ka thonë, ka thonë pegamerit, kja është teshë që sevesh so, e më napën, sa ku në mëndafshitë, e mëndafshitë është haram për mashkujtë. Ari edhe mëndafshitë haram për mashkujtë. Mahadith, pegamerit, arehisa të usamë. Mas n'i ku, he? Ja ka për dikush hedije pegamer Mendosh, e di e kam pruaj se kam le. E ka thirr pejgamber son merr nkon. Haide këtu këkon, ç'ka këmish ç'botollë dia. Ka ne rasulullah, po më hap edin këmish, e ç'ka dhon për të më herët. Ti kohon që kjo është këmish aty që s'kan hise na herët. Donon, sa shtu mos semano po të më. Ja pse po më hap mua, u preko me re, radiullahu ta ra, nat kuptojm, jo që e ka është lënduga pejgamber son, po tash më sipap kët këmish ç'shopun e am tash apo? ka thon pejgamberi për sallallahu alajhi wasallam nuk po ta dhom me vesh po shet e fit e peisave ose po sa sotom ti veshja e Omeri ka pasni vllaj vetën që so bo musliman zej dhe ka pas sa ai ne me kjo kon e ka qiu mer hedia qon chet e peisa i so kom musliman ai bon me vesh ja ka qiu mer rado ta ranu ne tes aty qe me vesh kuptim te so qe lejohet me shkemby hedia do se musliman me ble ndis ka kjo es argument i lidhjeve që mund të më pas më dikon që nuk ka musliman, do të thonë, por më pas di, më pas vizite, më pas aspekte këtu më radh nga ato që i përmendëm më herët. Pra këtu ne zotë që flasin si rregullohen raportet me të tjerët, edhe në dunjë, edhe në ahiret, kur bëhet fjalë për dikon që le një do të thonë nuk është i fejtën, nuk është musliman, nuk beson Kur'an, nuk beson Allahun Sina, nuk beson pejgamberin e sasallam, si rregullohet, edhe protokol raportë. Dunjë respekt kë ka ndërime, ka hedije, ka mikplit e gjitha, ahiret e është pun tjetër. Ati Allah ka vendus tjera regula, përndaj duhet me zbatu regula që i ka vendus Allah Gjendehuada. Këja është ta që ka të bajme këtë temë sot, Allah Gjendehuara në vëzohët në vërgën dretë, Allah Gjendehuara në vëzohët të afërmi tonë, farëfisin tonë, popëlin tonë, njerët i prezi, Allah Gjendehuara në vëzohët në vëzhim që i ban, ban banorë të gjënetit edhe më <Xue> ذو تشبه لفت وصلى الله مهلا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لسي من كثيرا